أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصل يوفاً جوسم برده سوري أن النبي صلى الله عليه وسلم دسيرته ورزوار اشار شمبي دغه پر خبره رسول الله وملګرو هجرت ته حبشه ده چې پای کې یو دولسړي او ضرور ځلانا به په دیمنځمنځ منځ کې واقع شوینه چې موشو ده د مکه مشرکانم سجدان لاله وکړه جنته مو په دې کې صرف کومي لږ خبره راوخه څو پوریونی ولا وإذن الله لك أفيله وبسلي عندما يكون هناك محجرة وبسلي سبب تطلل وفي بعض الخلق أمن تلقوا لهم عندما يكون هناك أطلل الزنان ودريت نارينا في عمر بن العاص وفي عبد الله بن ربيع ورطاق عندما يكون هناك فرس ويقول او بیان نبی صلی الله <سؤال> علیه وسلم تعزیبنا دو خوی ابن ابي معيط او دبہ ابو جهل د دي خرج فلاس او حمزه رضی الله عنه یمان اغه د دې تاریخ باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم صفه مروه غونډه خو خیروان ابو جهل علیه اللعنه پر ایسر باندې دتیږي وشو سره به مات کی نبی صلی الله علیه وسلم لاړو کور ابو جہر سره د ملګرو حرم له ولته شپ شپ مجلس شروع کړي و عبد الله ابن زیدان د اوسړو ماندارو صحابي دغې الله علیه و د ښکار نارغې دی وخت کې ورطوی بل دنه محمد د حاله خبر نه وینا وی یوخه بو جهل ورته کنسل وکړو بل پر سر باندې شو سره په مات کی. حمزه رضی الله برو تل او حرم لا ابو جهل مګرمه دای کنا سناوله د کنزلو کولو دغه نه ور سره بر سر باندې او سر په ماتي باندې مخزوم کښو کې حمزهونی سی وی وجي ابو جهل ورته ویلې شپري ده د اوره ماوالد ان کتاب ما باندې شريف کي خبر نشته دا یو څه شي کافر شوز دا وانو بی. حمزه رضی الله ورته ویلې چې هغه سریه چې امش دا کو نټي په دې خپل غندګي باندې ککړي ته څنګه محمد د بعد نظر باندې نورې زده نن ورځ راځو دې خو لا کوم با دین باندې وملت باندې شوم همزه رسول الله فرمایي چې کله کور له لاړم وي ځان دا سوچو کې چې تا دې رښتا خبره وګړه دبر مختلف دین پر خوذ در رسول الله قبره دل دا گرنګ کارې کوز رسول الله دین له راوړم نن دته اپو جو حلی بخان او کچر تراؤنم دیو اخیدو اخیدو پر خودر خودر گرد زور گوڑی وی انتجا او توجو رب العالمین لشواد اللہ نمی دو آگانی وگتلی شی اللہ کچر تراؤنم دین چر تحقی نزما پر رڑکی رانا نباسا کچر تحق نیو ایس از ما او سر نفرت پیدا دوه دعا من لگرد کر کی ویما هو العالمین د اسلام بشاشه ز ما برجړه را دننه او شینه مې د نورو نه ډکه شوله د حجره پغم کال د هجرت ودن ابوتر د شپغم کال اخری عسه کې نظر هي جه پر مش کی رب العالمین سیدنا و امامنا عمر بن الخطابه و اسلامه مشرفت کی دینه مخه رسول الله پر مالګرو او الله رسول په انسان باندې تکلیف ذکر اولي شي دا, دا خلک کی رسول په عظیم کار ته والي عمر رضي الله شيکل اسلام راوړو صحابه فرمایي جن الله عزت راکي اسلام الله عزت وركي صہیب رضي الله فرمایي چې عمر رضي الله نهو د اسلام نو مخ کې مونږ چرته په مکه کې کارو مزه شو کولې پټ پټ به سوي ځای یو بلځه وشه عمر رسول الله کله اسلام راوړې موږ ټول په ډېری صفات باندې وروه تو او أنت بمکه کې موږ ناس مونږ نه و ان کول مکه کې وګرځا پیړه د حلقې په صفات باندې نه وس او کله کله چې موږ لسخته خبره وګړو موږ به خبرې جواب مو کی کله چې د سکه سفر وخرغه او موږ به سکانه مبارکړو ځکه عمر ایمان راوړې و یورس رسول الله ابن المؤمنين پوښتنه وکړه چې امیرالمؤمنین دا طره خلق فاروق ولی ویل عمر بن الخطاب ای عمر فاروق اغه ورته ویل چې ا즈 ما دورور بچای یور اراره رسول الله صلی الله علیه وسلم غناسو په دار ارقم کې چې کله ما ایمان راوړو ورته ویل چې دا اسلام حق او کنه یو په به مورته وی زمونږ د مړو ژوند په حق دی او کنه دی وې دین وله به مون په عبادت کو راځي چې میدان لوروش دغرل <سؤال> ورش د وسه په مړو کې د یوسف په قیادت کې حمزه سه شو د بل سه په قیادت کې محمد رسول الله وره نشو د حرم په طرف باندې کلره روانو صحابه فرمای وي زمونږ په خوده شی دړی غوري لکه مې چې شګل د دوړو نګر دوه او دا په مشرکانو باندې راځه تمام مشور زکر مشترک و کافر امیشا قانون دی و سیدهی چه یو مسلمان فا بل مسلمان ملی بدگو مالک دا پلانی دی و دا پلانی اتحاد مسلمان اوگوی نشو برداشت کرو دی ویچی کلا دا مسئلہ رحلہ عمر رضا لنهو مالا اوی رسول اللہ مالا اوی لی انت الفارق و استاف و وجبانی اللہ کفر و اسلام جدوال راوست دلقب مالا رسول اللہ راکی بد عمر جل الله الإسلام اسلام ورور دو وجه مفصلون ذکر کړي دی یو دا جسم محمد رسول الله ورته د ایمان دعا وکړه اللهم اعز الاسلام بالعمرين باحدى العمرين يا الذي اسلام له عزت ورکه په دو عمرين دعا عمر چې مخ په عمر دا بجو عمرو دا دور قوی خلو رسول الله رب العالمین لا ویل چه بدیک یوم سلمان کار شد اسلام عزت پی جوش دیشونی ویل چه به احد العمرین بلک عمرین رسول الله بده شبمان رب العالمین عمر شد تغلب را و سودا و چتواله روسن و اس الله توفیق ده ایمان در ورکی ددی چې یو سړی کافر انسان له دعا غوښتلې شي د هدایتہ ان شاء الله د هدایت نصیب کړي دوی ته دا خبر همالو مشوا کوي یو سړی چې د اسلام راوړی او اسلام لپاره ډېر خدماتو کې نوتور درته دا ده هم ویلي چې الله قصت وژن الله اسلام له ایزت ورکه اسلام ډېر معزا شو چیکرته دا بغیر د اخلو شوه او بل ده رسول الله شه داز منډ دا عمر بن خطاب شه داز منډ دا رسول الله مراد څه مطلب نور صحابه چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم خواړه راتل په ایمان راوړو أما د عمر شه ببرکه رب العالمین لرسول الله انتجاب را انشاء الله عمر مسلمان کا دل ویل شه مراد نبی صلی الله علیه و او عمر صلی الله هغه انسان دي چې داس موږ د لم محبوب دي او زموږ د محمد رسول الله محبوب دي او زموږ او اساسو محبوب دي عائشه به فرمایي بې چې وکم یو مجلس کې دوام ورزه الله تعالی ته تشکر نکېږي په دې مجلس کې بعد الله خیر امانه شي شیخ الحسن ابن تیمره مولا فرمایي چې اسلام د دین دوه نمونه دی یو اسلام ابوالعمر ابو سمن شالله رشید عمر سره پر مخه او ایجاد کم انسان دی د دې وجنه کوم سړی چې عمر رضی الله سره دښمنی لړې داس موږ رب العالمین دشمن دښمن دی او زموږ رسول الله عام شي ګام د له سره دښمنی ده دوی موجهबाजी مو فشتین د ذکر کې عمر سی به ورځ و د شپې د کور را بر پات شو وی از مسجد الحرام لاله رسول الله منسکولو د شپې څنګه وشته را خطبه عمر شبوی له ماوي کسور باندې مخا مخشر تراشم اشنه چې دا و د مصطکی عثمان ابو ایريغه و خدای شاده خانه د راشه جدت سوي اتلم اتلم و اذا شادوا قناه در سره د امره امره خو حتی د کابه په دی خلاف کې ورډننه شونه مخې ورډو دي دغه سوره توه شو کړو په ما باندې دی واجبونه آشنا اثر او کی خو ځړ کې ميدا فیصله وکړه چې د محمد شاعر دی او الله په د شعر ملکه را جری کړل دا وي رب العالمین د سوره توه دا خبر نازل کړي چې و وما هو به قول شاعرین دا قران د شاعر قول دی دغه شهر خبر نه دا وېژړ کې مې دا خبره تیر شو چې دا محمد او کاهند منتري ترويتي د غيبو خبري شي کوي وې دا خبره موږ چې دا خول <سؤال> د کاهند نه نه کاهند دا مرشد غيبو خبر نه وې رسول الله فرمای من اتى امراتن چې کله اوسړې د شاده فنه خپل ځان نه لړاتګو کی او ي خبره خضر په حالت د هيش کې راټګو کی او یا د کاهین ترویو د منطرری خواله را با دا دا کی دا دا دا دا او دغه په خبرو باې تصدیق و کې د سړی په قرآن من کافر اوفین دا خبره زیګر کوي چې کم سړی دشا د خوانه د خې زنانله را ت کو ک د مرتب نه د کافر نه دخواات ک كبيرره غونهې وواقع دی دله نه د بخل غواړی امید دا چل معاف او کم سړی چې په حالت د هیس ک د خې زنان ل راغې نوده سړیم دی وکړه. دبې دوه کارونه وکيو په بدل لا نما معفي غاړي بخانه دوی هم کفاره به کیو یو دینار او یا نیم دینار امام مترمیشي رحم الله فرمایي و چې دا مرتد نه رسکه ګونګار ده د کفاره حکم دلته متوجېش یو دینار مراده کوي ته نه دي بلکې شرعي تقریبا دغه اندازه شولما ولګول د انصلو را ګرام اثر زر جوړي کی د څلور ګرامو سره سره حساب ته وکړ چې 80 کې دی نو دا به الله په نامو باندې صدقه کې کده هیڅ پاول کې هم مستری کړو یو دینار او کده هیڅ پاخر کې کړو چې جوړواله د وینو ونو به نیم دینار او کله چې انسان د کاهن تر ویتیل راشي چې د غیب خبرونه بیانوي هغه خبره باندې تصدیق وکړي نو دا به یقیني کافر ځکه د غیب او صفات د الله د او د الله صفات فل چلا ورکړي نو عمر سره فرمایي چې کله دا خبره دوو کړې صدقه ول د کاهن نه لزوما په دې سره د ایمان او اسلام ته مو کړل شو خو لیکن برا د اسلام بشش وردن ورنن نشو زګت سلوف کارو پنځوس کار د جاهلیت مسله وال هغه شر ته بری او تخریر باندې په یو تلاوت باندې برابرې کور لاله د ثوره میراوا که دا خبره وګرځنه د محمد وښ نم یو خدا عرب ورده اسی قصت چې عيسى قتل شو عمر چې بهادر سره توره میشکره لاروان کرا دا عبد الله ابن نحم العدوي پره مو bale ushale we zama ma khala ra gae cherta ra wale ma le we ma ort we le che da mohammad khatal ra wale we agma le we che da rasulullah khatal په ما ورته وی شننه غو خبر نه مورې چې چل شویلې وی ولې دخل کول کور هم وکړو د مسلمان شوید او دخل شن او کله مسلمان شوویر سعید ابن زاد رزه الله تعالیه عمر شه فرمایو د دوی خالره له د دوی کور له بخباب رزه الله ورته له رسول الله ملګری او رسول الله دخل ملګری تشکیل کړی و چې تاسو ورته د قرآن درسونه شروع کړي سو کې یو ځای له غلو شوکه بزیر شه خر پر رسول عمر صلی الله علیه و سلم شکر دروازه ټک ټک لرو خباب شه یو غلام سره یو اسه غزان پټه دی کور کې ځان غلې کوي شه دروازه کې رحلا سکړه وی په دی وخت کې عمر شه به کور له ویری تاسو څخه خبره کولې وی هغه به څخه خبره هم کوله ما په دې خبره کولې وی به وی دي کې تاسو سره خبره به هم کوله عمر صلی الله علیه و سلم ور خپل اوه باندې سعید بن زیاد باندې گزارونه شروع کړه چې گزارونه به شروع پر نه لاندې کې دو عمر رسول او عمر سره او رفيقه ته ډيره ویل چې ترا کش کې نو عمر شیخ په ډير انته د صحابهو غني ګيروالو ورس په ان شاء الله دا مناقب ذکر کیږي دا مبارک په ذکر کیږي چې دا کم انسانو او سبالهتن برتان پر خدل و چې کله بغصه شو نیغ نیغ ود الله چې شهادتونه چې خپل خور لرواځو بده په ځبانه یو ولا اسره په ځې په ماتا کړه چې کله په ځبره خپل خور باندې نو د عمر شپ چې نصر پر خور باندې راغې د غې په مخ باندې وینې روان شي حیا وراله تبان خورې و نو غلې کینو څو خلار به ورته یو ولې د خور لشي تاسو اخر څکل ماتا او څخبرې په آرام شو اوسه په لاړه خو ورته ویل چې بده کې ستاسو به د قران سه عيسى د ورته خو ده نه عمر سه بي جدا زرا اخله مرته ویل د دلړه تګ نشکوله زکه ته چی غندې ته بول غسل کوي د غنه ورسه بده لړا سي د عمر سلام خو ورته ځاوا وي دی وخت کې غسل وګي چې کله غسل وګي خو اباب رضي الله او ورته ورته ویل چې اب عمر عمر وي خوشاله شه الله رب عز وجل اراده د خير کړی دا پنځم به پشپمانه محمد رسول الله تعالی د خیر دواګانې کړی وي الله تعالی اوس ایمان نشکئي چیکري ته قران د ایسوته تلاوت کوو تو وی ویل دلونو محمد رسول الله ملعو دا په کم شي کړي الله دا ایمان د شریله او شي رانا د ایمان وردن نه کېدل خباب شه ورته ویل دارالرقم کې د نړۍ د مسلمانانو اولنۍ مدرسه وه یو کوربدي کې برادنه کېدو ته تعلیمات د اسلام وکول توره راخه شه د نړۍ بچو باندې را روان دي چې رسول الله خو الله لاش ایمان راول دروازه ټک ټک کړه دنه نو ملګری راغله چې بده چوت کې راوخه من خطاب بن ده او توره او سره ده ډیر انتهي زید غسلنه برته منډه کړه ملګرو لول چې عمر څبره غلې ده چې جنگ پنيته غلې کسه سیدنا و امامنا حمزه رضی اللہ تعالی عنہ اگر ما عمر عمر لبج شل شل عمر چھے دروازہ اور دخلاص کرے قسم پر اللہ کا خیر اور نمو خیر نو بخلی توره اور مسر قلم حمزه رضی اللہ عنہ بھی پہلوان انسان دومر ریو تھا اس دومر یہ کہ عمر دے عمر دے خلاصے کے دروازہ اور دخلاص برابر کی رسول الله نے دی وقت کہ وہ مسئلہ وہ عمر رضا اللہ کل را دنسو و سکیو تولا و رسول و محمد رسول اللہ و رضا خواهر مخل راکی کل راکی گردن و او دوری دا مکل فتی واقع صور دو جڑاقی در شتر ورف عمر سبلا وی وی وی وی وی وی وی وی سم دا شرد دا شرستان نوزی امیج دا شر پسی تروانی دا اومیا ولید من مغیره و رب العالمین بتاک منی مسیبتون نازل کی ایسا بختمش نبي کریم علیہ الصلوۃ والسلام بشكل انسان ونه وجڑک به ورکه در رسول الله د علم ور انتقال شو لکه مر کی ویلی شی و چې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام رسول الله درې کړ د شینې رزورته جڑک ورکه عمر زلله بنی نشا حالات پرت وری او عارش زګه در رسول الله زورلو وی وی لا اله الا الله وی زګه اشهد الله الا اله الله ويذاګه وای کوم بده خبر باندې نشي نشته حقدار ده بندګي شه واد الله رسول الله او يا رسول الله تذلل رسولي كلمه نشهادته ویلي محدثين ذکر کوي چې کلي كلمه نشهادته ویلي د ملګر حضور رشنخر تکبير اواز وکي چې جمعت ولا وري الله اکبر ټول خلک وري دو خوشاله رسول عبد بن مشود فرمایي ویشره کمه ورشه عمر رزه الله ایمان راو الله مونږه عزت راکه تر وفات عمر پوره مونږه عزت مونش حدیث کې رسول الله فرمای وې عمر رزه الله شهادت پوره رب العالمین فتنه پر خلکو مې نې جاري کېږي خو شي دا شې چې بیا بعد قیامت پر فتنه را رواني دمر وشت انسان نو خرجو خبره شورا شورا شواله عمر شه ایمان راوړو وختره دمر ګرونه وکړو محمد رسول الله سفدريش دشمن کم څوک دی خلکو ورته ول ابو دا ابو جهل خپل راغه دروازه ورته ټکړه عمر چې به غوړې ما ماو نو ابو جهل چې کله ورته بار ورته مرحبا اهلا وسهلا ب ابني اختي وخیر را لاره راځي زما رخصو يا عمر چې ورته ته نه بي نشته و نه ما خو ایمان راو لا اله الا الله محمد رسول الله و ډیر بد کار دي کړه ډیر بد کلمه دي وکړه ایشا درو واٹس ایپ سره بند کړه د نن نشو پوتکته دو دینور خلکو بچی ایمان را او دقه بچی هلو فیران پر رسول الله باندې بیره دنګل خو راغی نومر شه را باندې ماما بسلاو پس اس پسې ورته ویل ما خو ایمان را وړې دې هغه مردم ته قلفظي له دروازه سره بند کړه نبه دې خلکو ته چې په دې عربی او شیطان انسان کمی چې دا خبر ډیر زړه خلک وی جمیل ابن عمر یا جمیل ابن عمر داغه خبر ورغه ورته وی ورشی ما فر رسول الله باندې ایمان راوړلو هغه ورته وی ته خو ثوابی شو چیږي جو وې صاحب ني بلکې ان نے اسلام ته ما اسلام راوړې زم مسلمان سمور رسول الله هم دا خبر ورخه ورته وی ته ثوابی شو ما ایمان راوړې ما اسلام راوړې چې کله دا خبر شونه دا عرب مستره رسول عمر صاحب جنگ جوړش دی مجلی حرام د دو مر جنگی اوکی چې در طول عربان یو خوو عمر سے بزان لاؤ حت شو ستڑیشو مرتوی ویلی وی کدریس او ملگری العالمین برابر کرو پا دی مکا کہ با یا تا سو اسیگا یا منگو اسیگو زمنگنا پا دیز اکیشوان نشکو لی نور تیلاڑو کورلا عرب پل ما بین کراچه ما شو ہوئی ویلی عمر خونن ایمان راڑو دا دیر اوچیت انسان دے پا منگی م دا سبا ارسلې بدی ایمان او اسلام کې داخلي کې راځي چې لشکري کې بشو کو واست او و خپل کسان مات کړ عمر رساله اول شی ته ور کړو ته خبر نه وي نبی عرب صاحب خلافه لشکره راوي سو پر دې نه کې یار را لا کور کې نو چې شبو کېږي نعاس ابن وائل السحمي رضي الله تعالی عنه عمر دا عمر چې عبد حلیف وحلیف تا م نه شکل بدوی یوبل سرندیواله لرلې بے بچا پاغه منی بریدونه نشو کوله دا ورته مخه لراغه کور ورته ویلی عمره ولی خفای <تصفح> ویته خبر نه وینا و اسما په خلاف خدا ټول عربان را وتیره اسما وجنی اوسما سره جنگی او مان اوسر اراده را جنگ ده اغه ورته بالکل بي غموخه خاطر جموس بده کور کینه اسم تعالی نشکوله عمرو من العاص السحاميه دبر ولارو شکر ده عرب د اخره ورته ویلره له انده عمر بشره غلیبی شم شکوله سي اسما ملغری له ما و ایس صدا لخرې په دې وخت کې بیرته به خپل طرف باندې وګرځي دلی عمر رجب الله عزته صحت او نجات نصیب کړي او څلويختم مسلمان ودا تاسو نه ګوري دې شهګانو عليهم لعنه دوی دا نه هېر شيونو نو پر شه دی دادا دا من شه د عمر رجب الله لمن صوبې چې دا نه هېر شم او دوی دا خبره چې کوي عمر رجب الله عجب الا من ذلك ودتشو یو مرداګوونه شړیو زمو مسلمانان با په دې باندې پوه نه وي یو بلب آواز کله کښې ونو یته استاد یې ونو نمبر دی او تاسو ونو نمبر والے او په دې باندې فويګ نشي دا خبره چا کړه ته څرا پاره کړه دا شيګانو په ایران کې و چوک جوړ کړي د غلې نومي خ덜 د چوک کې بابا شجاع عمر جنهون چې شهيد کړي هغه باندې چوک جوړ کړي نن کمزورې شنې نه چې قرآن او سنت نه جاهلان دي اسې ځان له له ما یو د ستو په شصت وې شي شصت لا ویلې په دې منبر باندې وې شګانز موږ رو نه دیو دي منګ بردو شریعت اتحاد کو منګ یادس موږ دشمنان دي اوس موږ عمرم دشمنان دي اوس موږ رسول الله دشمنان دي اوس موږ ګلالم دشمنان دي دوست از موږ جوړه او د سل وختم مسلمانو ای سل وختما او د عربو کده عادتو شایغه کله د لوس په باندې او مړ د اسماعیل علیه السلام باندې کې رضی الله تعالی او سره واده وکړ تقریبا هغه می <سلام> شاغي ژر راغی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سره ډیرو سره پورا خيزه لړاغی اصلین خبره دیا دا وته چکل راغی رسول الله ورته تا ما باندې تکلیف درک ډیرو ریځه طرف انتظار رسول الله و بالکل اسمان خبره دیا ابن العاص السهمی یا عاص ابن وائل السهمی دا په واسطه باندې عمر ابن خطاب له نجات دغه په دې ډول چې موږ دین ورسو ان شاء الله به نو را مسرده